Forkynderen Kapitel 1 Ord av forsamleren Davids sønn, kongen Jerusalem. Den største tomhet har forsamleren sagt. Den største tomhet. Alt er tomhet. Hvilken vinning har et menneske av alt det hare arbeid som han arbeider hardt med solen? En generation går og en generasjon kommer, men jorden står enda til uavgrenset tid. Og solen har strålt fram og solen har gått ned, og den kommer pesende til sitt sted hvor den atte skal stråle fram. Vinden går mot sør, og den kretser rundt mot nord. Rundt og rundt kretser den stadig, ja, rett til sine kretsløp vender vinden tilbake. Alle vinterbekkene renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Till det sted hvor vinterbekkene renner ut, dit vender de tilbake for atter og renne ut. Alle ting er trettene. Ingen er i stand til å tale om det. Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fylt av å høre. Det som har skjedd er det som kommer til å skje, og det som er blitt gjort. Det er det som kommer til å bli gjort, så det er intet nytt under solen. Finnes det noe som en kan si dette om, «Se dette, det er nytt!» Det har allerede vært til i uavgrenset tid. Det som er blitt til, er fra en tid før oss. Det er ikke noe minne om mennesker fra tidligere tider, og det kommer det heller ikke til å være om dem som blir til senere. Det vil ikke vise seg å være noe minne om dem blant dem som blir til enda senere. Jeg, forsamleren, var blitt konge over Israel i Jerusalem. Og jeg venter mitt hjerte til å søke og utforske visdommen i forbindelse med alt som er blitt gjort under himmelene. Den ulykkelige beskjeftigelse som Gud har gitt menneskesønnene og beskjeftige seg med. Jeg så alle de gjerninger som ble gjort under solen, og se. Alt var tomhet, og jag etter vind. Det som er gjort krokete kan ikke gjøres rätt, og det som mangler kan umulig telles. Jeg, ja, jeg, talte med mitt hjerte og sa, «Se, jeg har i høy grad vokst i visdom, mer enn noen annen som var Jerusalem før mig og mitt hjerte har sett mye visdom og kunskap og jeg begynte å vende mitt hjerte til å kjenne visdom og til å kjenne galskap, og jeg har lært dårskap å kjenne, så dette er jaget etter vind. For der hvor det er stor visdom, er det stor gremmelse, slik at den som øker sin kunskap øker sin smerte.»